Еббі Ваксман, розділ третій, в якому на Ніну очікує сюрприз, але не факт, що приємні. Ранки для Ніни були невеличким викликом. У її мріях про ідеальне життя – на відміну від того, яке дісталося їй при народженні, вона прокидалася, умивалася косметичними засобами складу, яких довіряла б, милася б у душовій кабінці з купою лійок. Хоча вона часто ставила собі запитання про те, чи не вдарить її б струмом води в обличчя, коли потягнулася б за шампунем, бо це було б прикро. Тоді одягалася в комфортний, але стильний одяг, виготовлений з натуральної ткани робітниками, яким добре за це платять. Ви уважно стежите за цим? Тоді Ніна поснідала б свіжими фруктами, з лаками, з йогуртом, які кози добровільно віддавали людям, адже його в них більше, ніж їм треба. Вона була вдячним та свідомим споживачем і жодним способом не шкодила б світові. А насправді її життя було інше. Ніна прокидалася, голова в неї боліла, тому що напередодні вона пила вино, яке на 30% складається з сульфітів або чого там ще, що спричиняє головні болі. У роті наче завалялася стара шкарпетка, подібно до тієї, яку інколи можна побачити на вулиці, а волося переживала на найкращі свої часи. Зазвичай вона стояла, спершись на кавоварку і тремтіла, доки кава готується. Іноді іскляний погляд зупинявся на куточку візуалізації, і тоді дівчина ненавиділа планету, яка спокійно обертається навколо сонця, спочатку навіть не проконсультувавшись з нею. День за днем, ніч за ніччю, знову і знову. До першого ковтка кави її організм перебував у на біозі, а в голові панував безлад. Щойно помившись душі і отримавши достатню дозу кофеїну, Ніна наче ставала зовсім іншою людиною. Ця людина випивала другу чашку кави з великого крісла, тягла до себе свій планер і діставала пачку лівців. Вона планувала, що їстиме та чи буде сьогодні займатися спортом. Вона складала список покупок і потім відчувала, що в її житті з'являється порядок і все йде так, як треба. Це була найприємніша частина її дня. Сьогодні Ніна мала відвідати зустріч книжкового клубу, а після цього за планом мала прийти додому читати, аж доки не засне. Вона виклала для себе найм'якішу свою піжаму та шкарпетки, щоб підготуватися до вечора. Занотувала, що повинна купити попкорн і міні маршмеллоу для какао. Тоді додала ще одну татку купити какао і молоко. По тому вона залізла до eBay щоб пошукати красиву вінтажну філіжанку для какао, а потім помітила, що вже час рушати на роботу, тому позгортала все і пішла. Дорогою Ніна була сповнена радості. Вона вставила з вуха навушники і уявила, що сидить кінотеатри. Дівчина йшла, усміхаючись всім людям, що проходили повз неї, віталася з собаками. Вона часто фантазувала, що її життя це шоу Трумана, де аудиторія зі всього світу насолоджується її прелистом і зачисткою так само, як і вона. Дівчина прихиляла голову так. Щоб сонце осяяло обличчя, це допомогло б освітлювачу, бо вона інколи поглядала назад через плечі, щоб оператор позаду також мав роботу. На людях Ніна була неговірка і стримана, а на самоті співали, танцювала як у мюзиклі. Тільки не тому, коли в тілі третом була тривога, а це бувало доволі часто. Вона добре вміла це приховати, але тривога була її антисуперсилою, що проявляється в досить незручний момент. Халка охоплює гнів Ніну. Тривога вона дуже симпатизує Брюсові Беннеру, особливо тому, якого зіграв Марк Руфало. У Ніни, хоча б є заспокійливе, а в нього був лише Тор. Ніна звернула на бульвар Ларчмонт. З його крамничками, саморобних капелюшків та сиру, двома різними крамничками, що були дивним доповненням одне одної, кожна особливу погожу днину. А тоді зайшла до свого улюбленого кафе взяти безглютеновий низькокалорійний мафін з висівками. Ну, гаразд, це просто жарт. Вона купила шоколадний курасан. Привіт, Ніно! Привіталася Венеса, її подруга, яка працювала тут. Що новенького. На диво майже нічого, відповіла Ніна. Купила собі шоколадний курасан. Сніданок чемпіонів, французький чемпіонів, чемпіонс. Навіть це прикладається як гриби, сказала Ніна. Вона не була так впевнена, як здавалося. Ванеса зробила непевний рух головою, а Ніна поквапила її. Та я випила лише два горнятка кави, тож ледве щось тямлю. Ніна відмовилася від, від обгортки для випічки, взяла свій курасан і стала їсти його на ходу. Кілька справ одночасно, при цьому турбота про навколишнє середовище два в одному. Ще навіть не дев'ята ранку, а Ніна вже багато чого встила за цей день. Ліз поглянула на неї, коли та зайшла до крамниці. «О, а для мене ти не прихопила?» Ніна розвернулася і пішла по кросан, а за кілька хвилин уже знову стояла на порозі. Як не дивно, але прихопила. «Дякую дуже! Як минула Вікторина?» «Ми програли!» Ліза витріщилась на Ніну. «Що?» Ви ще ніколи не програвали? Ніна копнула ногою стелаж з книжками. Проте минулої ночі так і програли. Ми дійшли до додаткового ранду, і тема була кінні перегони, і ми програли. А ти знала, що день народження всіх спортивних коней випадає на 1 січня? Ні, я також не знала. Ліс суворо поляну ней сказала: Не чіпай стелажа. Співчуваю, що твоя ерудиція вичерпалася з себе на королівському спорті, але якщо ти зламаєш стелаж, то покривати збитки будеш своєю платні. Вона цокнула з яким розвернулася пішла, та зараз зупинилась і не забудь підготувати книжки у разі, коли раптом зайде Мефістофель. Вона рушила далі, тоді знову зупинилася і додала: "Так, була вражена Вашим програшем, Що забула сказати, тобі телефонували. Ніна струсила із светра маски-крихти від Курасана, радіючи тому, що помітила їх вчасно, інакше вони залишили плями. Це завжди нагадує її про Сімсонів. Пам'ятай, якщо папір стає прозорим, то значить перед тобою відчиняється вікно можливостей для збільшення ваги. Вона посмурнішла. Телефонували, покупець, ліс знизила плечима, зробила непевний жест рукою, відкусила шматок від свого круасану. На сорочці в неї також з'явилися крихти. Я не знаю, якийсь чоловік. Він попросив покликати до телефону Ніну Гіл, тобто тебе. А коли я його запитала, чи треба передати тобі повідомлення, він сказав, що... Перетелефонує. Задзвонив телефон. Можливо, це він. Але це був не він. Це був той зовсім інший, і Ніна майже забула про телефонне дзвінок, коли чоловік, який набрав тоді номер книгарні, війшов до крамниці кілька годин по тому. Його важко було не помітити. Одягнений в костюм, в якому не часто побачиш людей на бульварі Ланчморт, це був діловий костюм. Під ним біліла накрохмалена сорочка. А з нагрудної кишені піджака виглядала хусточка. Більшість людей у Ларчмонді мала креативні професії, тому вони носили худі та кросівки. Що успішніша була їхня кар'єра, то жахливіший був зовнішній вигляд. Цей чоловік був, мов, прибулець. Ніна Гіл ліза, показала на неї, хоча Ніна вже підвела погляд, відреагувавши своє імені, наче Кіти Кічує, як відкривають банку котячих консервів. Вона радісно виставляла на полиці нові науково-популярні книжки, і саме тієї миті тримала книжку про дощових черв'ячків, тепло згадуючи Філа та його щедрість. Ніна поглянула на чоловіка і вирішила, що ймовірно він приніс погану новину. Чоловік наблизився до неї легкою ходою, не наче, ширяв у повітрі, спитав: Ніс гіл, ніналігіл. Було пізно тікати, і, як їй було відомо, не було жодних підстав, щоб її заарештували, тому вона кивнула. Він усміхнувся і додав: Чи можемо поговорити з вами наодинці? Таки якісь погані новини. У книгарні у лицаря був маленький кабінет, заставлений ящиками з книжками, завішаний постерами з книжковими рекламою. Усюди були високі колони з книжок, які могли щохвилини обвалитися. Тут стояло крісло, висота якого мала б регу регулюватися, але регулювач був зламаний. Чоловік казав на крісло без слів запропонував їй сісти і ні на сіла. Ситуація видавалася дивно, бо її обличчя було на рівні його ширінки усе через зламаний стілець. Тому дівчина підвелася. Чоловік. Також вирішив не сідати. У кабінеті було мало місця, тому вони стояли зовсім поруч, на 10 сантиметрів ближче, ніж треба, щоб почуватися комфортно. Мені хотілося відступити на крок і зосередитися, але вже запізно. Тепер так учинити це було б грубо. Боже, мій, подумала вона, іноді так тяжко бути людиною, адже за необхідністю вести себе цивілізовано ховається мозок маленького. Переляканого савця. Можливо, рівень соціалізації в інших людей був доволі високий, але в неї є десь на рівні плінтуса. За дверима стовбичила ліз, ладна кинутись їй на допомогу, якщо це буде потрібно. Ніна заспокоїлася та вирішила сама зробити перший крок. Чим я можу вам допомогти, містере? усміхнулась вона. Саркасян відрекомендувався чоловік. Я адвокат, представник інтересів Вільяма Рейнольдса. Я вас слухаю. Ніна чекала, вона ніколи не чула про нього, їй було невідомо це ім'я. Жаль, у мене для вас погані новини. Адвокат замовк. Ніна далі чекала. Якщо новини справді погані, то мала приїхати поліція. Хіба ні? Я із сумом повідомляю вам, що помер ваш батько. Знадобилася секунда паузи, щоб подумати, чи немає в цих словах якогось іншого значення. Після цього Ніна похитала головою. Перепрошую, але це якась помилка. У мене нема батька. Це прозвучало неправильно. Я маю на увазі, що, звісно, в мене є батько, але я ніколи його не знала. Ми не підтримували з ним стосунків, о ще я маю на увазі. Я навіть не знаю його імені. Ваш. Вашим батьком є, а точніше був Вільям Рейнольдс. Я так не думаю. Адвокат ківнув. Але це так. Мій клієнт отримав лист від вашої матері Кендіс Гіл, в якому є докази його батьківська, а також дозвіл на звільнення від батьківських обов'язків за умови, якщо він ніколи не вимагатиме з вами зв'язатися. Ніла сіла крісло. Я не... У містера Саркасьяна була лиса-маківка, але на скронях у потилиці досі росло волосся, через що здавалося, ніби він надів коричневий вовняний капелюх, від якого залишилися тільки криси. Він говорив швидко й твердо, ніби текст репетирував дорогою. Навряд чи він х... постійно повідомляє людям такі новини. Містер Рейнольдс дотримався прохання вашої матері за життя, але все одно ваше ім'я зазначено в списку спадкоємців. Він витримав пазу, але Ніла поглянула на нього, нічого не кажучи у відповідь, здебільшого тому, що що відповідати на це неї не було? Я повинен запросити вас на оголошення заповіту, яке відбудеться вже за кілька тижнів, сказав він, ніби перепрошуючи. Знадобилося більше часу, ніж я сподівався, щоб знайти вас, адже ви могли бути де завгодно. Він відкинув французький манжет і поглянув на години. Уявіть моє здивування, коли з'ясувалося, що ви тут, у Лос-Анджелесі. Чому він усміхнувся, відчуваючи полежня від того, що нарешті може повідомити хороші новини, саме тому, що тут жила ваша сім'я. Ніна струснула так як фів, коли його вуха потрапляє вода. Моя сім'я, адвокат, поплескав її прутці, але вона була така схвильована, що навіть не поворушилася. Вибачте, я навіть уявити не міг, що новини про батька будуть для вас такими неочікуваними. Якоїсь миті Ніна помітила осуд в його виразі обличчя, тому сказала: Моя мама, очевидно, не вважала, що містер Рейнольд буде хорошим батьком. Вираз обличчя Саркасіана знову змінився, хоча цього разу було важче зрозуміти, що він означає. Можливо, вона мала рації. Це було дуже давно. Ось візитка, тут адреса мого ось. Пізніше я повідомлю вам деталі оголошення заповіту. Він витримав паузу, а тим часом змушений сказати, що ваші брати сестри намагаються з'ятися з вами. Я розповім про вас, бо вони хотіли знати, чому треба відкладати оголошення заповіту. Ніна зосередила свій погляд на ньому. Мої хто? Брати і сестри. У мене є брати і сестри. Він прокашлявся і додав: "Ви мушені сказати, що ваш батько був одружений тричі, тільки не з моєю матір'ю. Це так, кинув чоловік, з іншими жінками. У вас три сестри і один брат, два племінники та дві племінниці, а ще дві внучаті племінниці та двоє внучатих племінників. Також дві мачухи, але я можу здогадатися, ви їх не потурбуєте. Він він поглянув на свій годинник. Я попросив Пітера Рейнольдса, одного з ваших племінників, зателефонувати вам і розповісти про сім'ю, тому що все заплутано. А він єдиний, з ким спілкуються всі члени родини. Ніна зосередила на ньому свій погляд. Перепрошую, але чи можу я уявити, що ви мені нічого цього не говорили? Насправді, я не хочу впускати нових людей в своє життя. Мені й без них добре жилося майже 30 років. Дівчина відчула, як дихання прискорюється і змусила себе сповільнити його, щоб не задушитися та не впасти на підлогу. Адвокат до стосу цього не очікував і вигляд в нього був спантеличений. Містер Рейнольд був дуже заможним чоловіком, і, і те, що ви в списку спадкоємців Може означати, що він залишив вам щось цінне. Ніна намагалась зосередитись. Ну, дарованому коневі в зуби не дивляться, але якщо тільки це не бісова купа грошей, мені все одно. І не впевнена, що мені не все одно, навіть в тому разі, коли це бісова купа грошей. Звісно, що не все одно відповідає адвокат, гроші потрібні всім. І знову поглянув на годинник. Мені вже час іти. Пітер не досі зателефонує. Ніхто з них не був на захваті, дізнаючись про вас, окрім Пітера. Він підтримує дітей, ненароджених поза... За шлюбом Саркасьян уже попрямував до виходу. Він антрополог. Розділ четвертий, в якому Ніна спостерігає за людьми і говорить з матір'ю. Певна річ, після такої розмови, Ніна вийшла з крамниці і стала блукати вулицями. Шок збив її з пантелику, атмосфера сповнювала сумних голосів. Та вона все одно недовзі повернулася до роботи, бо того дня був запланований книжковий клуб для дошкільня, яким вона мала провести. Життя може посилати тобі будь-які прикрощі, але максимум, що можна зробити, це ухилитися від них. Ліз не була в захваті від дітей, вона вважала їх малими набридливими книжковими вандалами, тому всі дитячі заходи в книгарні проводила Ніна, у якої був серйозний підхід. Вона навіть складала програми книжковий клуб для батьків та малечі. На цьому заході, який Ніна проводила тричі на тиждень зранку, батьки з немовлятами на руках або колінах слухали, як для них читає якийсь юний автор, що міг зробити для цього чим мало якусь копійку. Правду кажучи, під час заходу більшість батьків просто спали з розплющеними очима, а немовлята часто скочувалися в них з колін на килим з написом «Читання – це круто». Автор зазвичай сподівався, що бодай хтось із батьків є букером, адже відтоді. Як один читач дістав роль у успішному серіалі і став популярним, з'явилася ціла черга охочих почитати. Ніна намагалася дотримуватися чимних правил, але інколи могла взяти й хабаря. Шоколадні цукерки були її слабкістю, якщо вам цікаво. Книжковий клуб для дошкільнят. Діти від трьох до п'яти років відвідують його з нянями, кидають одне на одного книжки «Діти, а не няні» поки няні читають їм книжки. Захід дуже популярний. По-перше, тому що няні можуть трохи відпочити поспілкуватися одна з одною, а по-друге, тому що батьки цих дітей можуть сказати «О, няня щодня відводить одержину та саламандера на читання і не відчувати провини через те, що вважають за краще проводити час із людьми, які вміють користуватися виделкою». Книжковий клуб для льошкінят працює щодня з 15.30. Книжковий клуб для молодших школярів. Це був улюблений захід Ніни. Улар в Арчмонті було багато дітей, які захоплювалися читанням книжок, особливо у дівчат. Хлопчики також любили читати, але прочитане не обговорювали, тоді як дівчатка жваво переказували прочитане одне одній. Ці маленькі дівчата були сильні і впевнені в собі, тому що вони жили в місті, яке дарувало їм таке відчуття, а ще тому, що перехідний вік – це не навіть безлад у твоїй голові. Вони досі жадібно поглинали книжки про фей та відьом, про герої, які були сумні і не потребували допомоги. Розгорнувши книгу, щоб зрозуміти про що вона, такі дівчатка застрягали в ній, аж поки за ними не приходили батьки. Було так приємно спостерігати, як дитину затягує інший світ. Ніна захоплювалась такими дітьми, бо знала, що в недозі її стануть безперестанно повторювати, що існують речі значно важливіші за їхні фантазії. Тому вона започаткувала книжковий клюк для маленьких школярів і раз на місяць після закриття крамниці о сьомій вечора залишалася там з групою дівчат від восьми до дванадцяти років і протягом години обговорювала з ними про чи та не ними книги саме про такий клуб вона мріяла, коли була в їхньому віці. Тож нічого дивного немає в тому, що вона разом з ними плела блети дружби і обговорила простір у формі манго. Ще з більшою ентузіазмом ніж десятилітня дівчинка, що сиділа біля неї. Книжковий клуб для підлітків. Ним керувала ліс. Вона. Любила похмурих підлітків. Планувалася започаткувати книжковий клуб для дорослих, але в Ніне не було вдосталь часу для того, бо вона вже відвідувала щотижневий книжковий клуб для дорослих, про який йтиметься пізніше. Таке навантаження в купі з книжковим клубом для молодших школярів та спортивним заняттям, якщо вважати спортом епізодичні виласки на фітнес, що чергувалися з постійними обіцянками більше не пропускати подиноких тренувань, а також вікторинами не залишало її жодної вільної хвилини. Ліз відмовилася від цієї а дівчина Полі, яка працювала в книгарній неповний робочий день, зовсім не любила читати. Ви могли б запитати, чому вона працює в книжковій крамниці, але це довга історія. Попри те, що Ніни не було дитини, вона з насолоду спостерігала, як інші люди беруть на себе відповідальність обов'язків батьківства і виконують їх. З'ясувалося, що діти не головна проблема. Головною проблемою були батьки. Перші кілька років тривав період навчання, за яким Ніні було дуже зручно стежити, адже багато хто злачморських батьків перебував у клубі любителів грубих томів запорошених книжок і постійно приводив туди своїх дітей. Вона бачила, як десятки малюків переходять від бай-бай місяцю до надобраніч Френсіс, потім до Джуді Бе Джонс і нарешті до популярності на той час підліткової серії. А за ними йдуть їхні батьки. Поступово Ніна стала добре орієнтуватися заплутаних в системі стосунків між батьками сусідами і тими дітьми, яким ходять до однієї школи. Ось, приміром, Такий приклад. Дві мами зустрічаються в кранниці під час книжкового клубу. Тут застосовані стандартні правила для мам-однокласників. Якщо ваші діти дружать і зустрічаються, ви стоїте, то, звісно, обмінюєтеся. Якщо одна з вас сидить на підлозі, а ваші діти – добрі друзі, час від часу зустрічаються поза школою, тут є та, хто сидить, підводиться, а друга махає її, щоб вона не вставала нахиляється, щоб обійняти. А якщо ваші діти – найкращі друзі, часто зустрічаються поза школою або навіть залишаються Одне в одного на ночівлю, то та, хто сидить, посунеться, що поруч могла сісти друга, і вони обіймуться сидячи. Ніна вивчала таку поведінку, тому що на практиці вона не могла набути таких знань. Робота в книгарні, де люди часто безстільно ходили поміж жадами і розглядали книжки, давала їй можливість спостерігати за ними. Особливо Ніна любила дивитися на тих, хто зустрівшись, вітається. Відчувалося так: пані переглядали товари в крамниці, намагаючись вирішити, чи не стане в неї сміливості купити книжку з легкою еротикою, чи все-таки її слід зупинитися на серйозній літературі. Примітка – онлайн-крамниці в таких випадках зривають кущ анонімні покупці. І помічає, як до книгарні заходить знайома прителька. За якусь мить вона повинна вирішити, помітити її чи ні. І рішення залежить від того, як добре вони знайомі, чи досить добре ота приятелька її знає, та чи є шанс проігнорувати несподівану зустріч. Наприклад, якщо вона ще не помітила одна одну, або та замаскувалася під пірата. Їхні очі зустрічаються, і тепер вона має вирішити кинути коротке вітання і далі розглядати книжки на полиці, чи підійти та привітатися як належить. Їй вже здається, що повноцінного читання не уникнути, коли нараз помічає, що приятелька знайшла до книг гарні товаристи Воєї знайомої, котра перша пані теж віддано знайома, хоча за яких обставин відбувалося те знайомство, вона згадати не може. Ніна так часто ставала свідком подібного, що вже звикла, заважуючи спалах паніки в очах пані, яка йде назустріч прительці, відчайдушно бажаючи при цьому залишитися на місці. Ця сцена може видатися комічною, коли трапляється таке не з тобою. Тепер прителька теж зобов'язана привітатися, хочеться їй того чи ні. Тому вона каже: Вітаю.' Перша пані відповідає: вітаю. Потім вони. Обіймаються згідно з заведеними правилами, описаними вище. Далі приятелька каже, отже, тут треба вставити ім'я будь-яке потенційне покупчині. Це Бінді Макарун. Гадаю, ви вже знайомі одна з одною. У матусь певного віку сотні знайомих з різних місць. Тому їм постійно доводиться здійняти людський варіант собачого ритуалу обнюхування під хвостом. Перше покупчиня. О, мої вітання, Бінді. Ми знайомі. На цьому етапі можете спостерігати багато рухів голови та змін виразу обличчя, Звідчить про щось середнє між дружньою привітанням та погодженням, коли вони намагаються вийти, виявити обставини їхнього знайомства. Якщо з'ясується, що знають вони одне одного, бо одна з них у коледжі переспала з хлопцем другою, то, розумієте, ситуація буде ніяковою. Бінді. Здається так, ваше обличчя мені знайоме. Кивання головою напруження, яке в... Можна считати завжди, завдяки мові тіла, як сумніву щодо того, довіритися чи ні. Ваша дитина випадково не навчається в класі міс-прямокутник? Перша покупчиня. Ні. Моя дочка Елефантина. Слід вимовляти з французьким проносом. Навчається у класі міс-ліфт. А може ваша дитина ходить на заняття з плавання до Християнської асоціації для юнаків до професора Бульбашки? Бінді. Ні. Можливо, гурток з малювання Любителі пензликів по суботах Перше ні, дитячий садок, ми відвідували будинок гармонії, любові та добро. Буту а ви бінді, ні. Оретрина ходила до дитячого садку, мандаринське занурення Буддійські чакри, там у долині. І тоді вони полишають спробу, знизують плечима. Ці жінки так ніколи не здогадуються, що познайомилися, коли одного разу одна з них врізалася в машину другої, вони постояли 10 хвилин на дорозі, поки оцінювали інформацію про страхування. Якби ви того дня завітали до крамниці після обіду, то побачили б, як Ніна складе дає на прилавку стопку книжок, дуже хитку на вигляд, а за дві години випадково торкається її і та валиться на підлогу. Це спричиняє сильний шум. Чоловік, який щойно зайшов до крамниці, зупиняється і прямо лоновшись подивився на ніну. Ліс тут, це був містер Мефо, її орендодавець. Будівлі на бульварі Ларджмонт належали трьом чи чотирьом людям. Велика родина володіє нерухомістю однієї частини бульвару із 60-х років. Вони були приємними людьми, і всі їх дуже любили. Іншим оренд... Дарем був банк інвестицій, що частіше за все не дуже цікавився справами у тих будівлях. Третім був містер Мефо, його вважали справжнім злодієм бульвару. Хоча насправді він був звичайний бізнесмен, який намагається заробити гроші, що є метою будь-якого бізнесу. Якби він був фермером, який тримав овець, на цьому був би одяг з овчини, а на голові капелюшок. Але він орендодавий, тому носив з собою айпад та мобільний телефон. На жаль, орендна плата швидко зростала, а виторг від продажу Книжок не стигав за нею, тому Ліс хвалася щоразу, коли той приходив. Вона більш-менш вчасно сплачувала оренду, просто користувалася можливістю, наданою їм часом і простором. А ще поза очі називала бідолажного чоловіка Мефістофелем, що було справедливо з її боку. Перепрошую, містер Мефо, вона щойно пішла. Ніна спостерігала, що гуркіт від книжок, які щойно звалилися на підлогу, став переконливим попередженням для Лізи. Одного разу вона надатто в покупцем, коли зайшов Мефістофель, і довелося заплатити за оренду. Енду вчасно, містер Меф тяжко зітхнув. Цей чоловік не був лихою людиною, він просто був хорошим бізнесменом. Передайте її, будь ласка, що вона мені зателефонувала, вона спізнюється з орендною платою. Ніна кивнула, усміхнулася, радіючи тому, що вдягнена в професійний одяг, і сказала їй, що в них має бути вигляд успішних профів, щоб у мерфі навіть думки не було анулювати договір оренди. Я впевнена, що їй це відомо, містер Меф. Ми зараз дуже заклопотані, багато клієнтів. Він оглянув порожню крамницю. Справді. Отам, От щойно тут стояла ціла черга покупців. Невже він подивився на Ніну з сумнівом. Ну, то скажи Ліс, що вже кілька людей зацікавлених у купівлі і приміщення зверталися до мене. І навіть є клієнти, які пропонують цікаві умови. Він зітхнув. Орендодавцем бути не так весело, як вам може здаватися. Ніна нічого не відповідала, адже ніколи не думала, що бути орендодавцем весело. Він пішов, і минуло 10 чи 20 хвилин, коли Ліс не визирнула із-за дверей кабінету. Він пішов? Ніна кинулась і сказала: "Ти повинна за заплац це за оренду. Я не можу заплатити за оренду, виплализ. Ти повинна це зробити, наполягала Ніна. Я не можу заплатити за оренду, повторила дівчина. Тоді Ніна сказала голосом вправного Дадлі. Я заплачу за оренду. Ти мій герой, зітнула Ліз, і вони повернулися до своєї справи. Пізніше того ж дня Ніна нарешті зателефонувала матері. Їй доводилося уважно стежити за часом, щоб улучити той момент, коли мама зможе чи захоче взяти слухалку, що трапляється нечасто. Кендіс Хілл виросла в австралійському глушині 80-х Років минулого століття, коли за чутками жінки розважалися, чоловіки жили пограбуваннями і нічого ні, у них не було мобільних телефонів. І тепер вона безцеремонно вимикала світ. Я не хочу, щоб мене було надто легко знайти, моя люба, говорила Кендіс, наче того, що вона перебуває за тисячі кілометрів, було замало. Ніна вирішила, що сьома ранку за китайським часом це саме та пора, коли її пощастить поспілкуватися з мамою. Тому зайшла до кабінету книжкової крамниці трохи раніше, четвертої, саме перед тим як школярі Завітають до них, щоб погортатися на поличках комікси і порозмовляти одне з одним. Гудки лунали лунали. тож Ніна вже була ладна залишити їй саркастичне і голосове повідомлення, аж тут мама взяла слухавку. Звісно, сучасні телефонні технології передавали звук, та добре, неначе співрозмовник був через дорогу. Доброго ранку, моя Люба, вигукнула Кендіс. Як завжди, у тебе все гаразд? Забільшу так відповіла Ніна. Про що ти хочеш поговорити, моя Люба? За годину я маю вже бути на роботі, тому говори хоч. Поза слухавкою мама давала наказки тайською мовою, виконуючи як завжди кілька завдань одночасно. Вільям Рейнольдс помер. На секунду зависла тиша, і тоді мама тяжко видихнула. Але вона все-таки спробувала зробити вигляд, ніби не розуміє, про що йдеться. "Даруй, хто це? Мій батько, його звуть Вільям Рейнольд". Кендіс могла б здогадатися, що Ніна гнівається, але ніколи не зважала на це. Такою ж вона вже вродилася. "А, то Вільям Рейнольдс. А вже ж, я сподівалася, що ти ніколи про нього не дізнаєшся". Це була та риса характеру, на яку Ніна насправді любила свою матір. Кендіс могла брехати чи вигадувати якісь несенітниці, але якщо спіймати її на цьому, то вона просто визнавала свою програш, забувала про це. Здається, ця жінка ніколи нічого не соромилася і ні про що не шкодувала. Та хай би як сильно Ніна любила свою матір, вона не розслабилася. Утім, я дізналася, тому що ти бодай щось мені пояснила. Чому ти мені не розказала, що у мене є батько? Адже ти знаєш, що я весь час думала про те, хто він. То чому ти не давала, щоб ми з ним бачилися? Чому вирішила, що буде краще на незнайомитися? У мене є брати і сестри. Справді, як зворушливо. Голос Ніна став вищив за на октаву: Мамо, я дізналася, що пів десятки моїх родичів живе в моєму місті. Просто я ви собі, скільки дитячих свят та дні народження пропустила. Мама розсміялася. Тобі не потрібні були інші діти. Щоб з ними гратися, ти почувався добре і без них Цінність інших людей перебільшена Я цілком згодна, але, мамо, мені ж, можливо, це сподобалося б Ніна помітила, як її друга рука потягнулася за людцем Стала крутити його під пальцями Це була нервова звичка, яку вона перетворила на свій кронний номер для вечірок За умови прийти на таку вечірку, де прибирання олівця між пальцями могло б здивувати когось Мама на мить замовкла і тоді стала виправдовуватися Він би не був хорошим батьком, Ніно Він любив азартні ігри, він був не в нього була дружина. Наявність дружини не є ризиком характеру маму. А як щодо того, що ти переспала з одруженим чоловіком, якого дідька? Як щодо брата найважніше за шльондро, що я чую, Нінолі Гіл, невже ти щойно назвала мене шльондрою? Ніна раптом засміялася і відкинула олівець. Мама завжди вміла згладити ситуацію частково через австралійський акцент і ставлення до життя, частково через її головний підхід до життя. Досить про це і не здіймаємо галасу. А головне завдяки характеру. Кенді з гіл терпіти не могла. Могла драм і надмірних емоцій. Через це вона здавалася поверховою і дратувала, якщо ви, хоч... ви хотіли поговорити з нею емоційно. Приміром, як Ніна, про те, що все ваше життя було брехнею, але водночас це допомагає об'єктивно оцінити ситуацію. Ні, мамо, я не називаю тебе шльондрою, але, будь ласка, можеш бодай на секунду явити, як ведеться зараз мені? Кендіс цокнула язиком і сказала: Ніну, усе це трапилось майже 30 років тому. Твій батько був дуже гарний. Ми зустрічалися на якійсь фотосесії, я навіть не пам'ятаю, на якій. Ми залишалися самі в моїй квартирі на всі вихідні, і лише потім я дізналася, що в нього є дружина, яка, якщо правильно пам'ятаю, була тоді вагітна. Тому я припинила з ним стосунки і далі жила своїм життям. Він не був частиною йому життя, за винятком 48 годин -го пристрасті. Ні на... Ніні кортіла заткнути луга кричати «бла-бла-бла», але вона все ще тримала слухавку, а Кендіс вела далі розповідь. «У мене було вдосталь грошей та часу, щоб подбати про тебе. Я не хотіла залучати його до відповідальності, бо зовсім не не знала його, ще тому, що він уже зарекомендував себе як задливий чоловік, адже зраджує свою дружину. Тому я змусила його підписати дещо, пообіцяти дати тобі спокій, і на цьому все. Я більше ніколи його не бачила. Здивована, що він запам'ятав твоє ім'я, правду кажучи, мамо, твоє ім'я важче запам'ятати, ніж той факт, що в нього є дитина. Це все таки складніше забути. Не втім, так само легко це забути, як тобі. Хіскалка в дупі. Я знала, що від нього можна чекати лише поганих новин. Було б краще, якби для мене його існування взагалі не не було новиною. Я ненавиджу сюрпризи, і ти це знаєш. Так знаю. Мабуть, ти це успадкувала від нього, бо я обожнюю сюрпризи. Ніна закотила очі. Ми говоримо про мене. Мені вже час сісти. Ми закінчили? Так, чесною вірогідність того, що ти скажеш: "Вибач, Ніно, ти все правильно робиш, я повинна була підготувати тебе до такого раптового шоку". Мама ображено вмухнула в слухавку. Ні, я не очікувала, що він порушить свою обіцянку аж через 30 років. Якщо хтось і мав перед тобою вибачитися, так це він. Він помер. Так йому й треба. Яжко зіткнула Кендіс. Вибач, Ніно, що він був таким недахою, але ти вже доросла дівчинка, тому впорайся з цим, і вона поклала слухалку. Зітхнувши, Ніна замислилася щодо того, чи стане вона колись матір'ю. А якщо стане, то чи зможе стати хорошою за своєю матір'ю. Дитинство Ніна сумувала через те, що мати не було поруч, тому що всі навколо думали, як це сумно. Коли була підлітком, гнівалася на матір, якої далі не було поруч. Звинувачила її за свою сороймізливість і постійну тривогу. Тепер, коли стала дорослою, зрозуміла, що відсутність. Відповідальність мами в житті неймовірніша була благо. Її няня Лоїза стала для неї чудовою мамою, а справжня мама була чудовою фотографиною. Біологія – не вирок, любов – не пропорційна спільному ДНК. Поклавши трубку та повернувшися до книгарні, дівчина, звісно, подякувала про те, що, може, помиляється. Вона так часто помилялася.